El-Rahim Allahu Akbar Rabbuna Allah Rabbuna Allah Rabbuna Allah Rabbuna Allah Falënderimi i takon Allahu Subhanahu Wa Taala wakëthe shpëtimi që ofshin li Muhammedin Sallallahu Aleihi Wasallam familjen dhe shoqët e tij Kemë nderin t'ju prezantojmë këtë material që është përgatitur në studion Zëri i Islamit, me shpresë se do të ndikojë në ngritjen e vetëdijes fetare, moralit dhe me se do Allahu subhanehu ve teala moti çka për përfitimin e qonaçisë së tij. Rabbona Allah, Rabbona Allah, Rabbona Allah, Rabbona Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Surirte bil khayri em Saat ka ahzano Tema Nisa shkache Të cilet e boj njeri u për mehin zjarën Fajrun wa yaqubu t'u Naljad bihat t'aru Wa dhulmu mehna t'agha Au azze janibuhu Yamut yomen wa yuhil ajl sultanu në Gjithashtu për harame të mëdha është alkooli. Gjithashtu hilia. Për veprave për harame të mëdha është me bon hilen sheriat. Mundu me bon dredhia. Gjithashtu për veprat mallkuma për problemo katë vetmëdha është ato groh të cilat i heqin apo i hëllojnë vetëlat e tyra Kjo është prej mëkatëve të mëdhoja ose rallimi i dhombë Gjithashtu prej mëkatëve të mëdhoja është vizatimi i trupit më të tovirat Gjithashtu prej vejprave mëdhoja, do më thanë harapën mëdhoja që Allah së vëzëri ka ndaluë është ata të cilët e hajnë kamatën Kamata është prej vejprave të ndalume dhe prej harameve të më dhoja Gjithashtu prej vejprave të ndalume është hapja e vorrëve njerëzve që kanë vdi parësyje Skarësyje e qilë vorrët e njerëzve Gjithashtu prej vejprave të ndalume është mjumatë ndë një lau tënë me hejka Kë matë kënë se pojmë shonë Vecëmi u matëm është prevej prave të ndalume Pasaj prevej prave të ndalume është rishveti Marja e rishveti Gjithashtu prevej prave të ndalume Apo prej harameve të mdoja është Në masakruë hajvalin Mësë plasmi për njerin Gjithashtu prevej prave të ndalume Që është haram Kë madhe është me marë dishka prej gjalejsave të Allah Tazëzëzëzëzëzëzëzëzëzëz e mërë lirë edhe e mërë shenjë me gjujtë në ta dhejë sa ta mëtshë a për dinu me gjujtë drejtë a së për dinu me gjujtë drejtë kë është trevej pravet në daljume Shraqët nafsi binurin min fuhadi Hina ma raddëtto <tune> ya rabdët imadi ليجراتا nga seriali rruga e drejt e ligjeron Hoxha i nderuar Shukri Aliu حينما رادكت يا رب العيناتي في شراقتنا في بنور من فؤادي حينما رادكت يا رب العينا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا Men yehdihi Allahu fela mudilla la waman yudlil fela hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Ne yonë kalum kemi fol për disa mqate, të cilat janë për mqateve të mëdha, nuk janë të vogla, nga se për me dit mqatin është i madh apo është i vogël, kemi thënë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam aieti fiala Allahu ta zvien për atë mqat ose mallkan Ose kërcënohet me dënëm të madh. Ose diçka ngjajshme me këtë, ose i përcënot Allahu me zjarm, do thot kur të gjin këtë lloj monigra, kërcënimi na jetë ose në hadith flet, do thotë e ka kuptimin se ajë mëkat në kusht i vogël. Ngase për gjona të vogla nuk mallkon Allahu se xhel, se Allahu se xhel është i mëshirshëm, gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për ndëmi mëkat të vogël nuk mallkon. As nuk i kërcnohet me zjarm nëse është mëkati i vogël. Në të dhe veshë se makati Ka peshë, është i ranë Andaj, në gjda ajet dhe hadith Ko është përmend malkimi Ose kërcnimi me zjarnë Ose me gjëhennem Dije se aj makat është i ranë Ta Allah Azzajalë, andaj ka arre dhe Kërcnimin atë mërria E ki përmend jo në kalum disa makata Në sholla prej makateve Se dit na dhe të vazhdojmë E që janë të mëlloja E që njerëzit mendojnë është Të fillëit ose muzika kur jeti në gratësi edhe vajtimi në mërzi këto dy zona janë zona të mallkuar i ka mallkuar Allahu zeu dhe i ka mallkuar pejgamberi sallallahu alejhi wasallam edhe pse njerëzit shikimin e vet i shohin tvogla me marr një animi mirafillit ku të kësht në tafsi i ka rani gëzemat i dhe marr fillit i bjen ose e marr ndonjë mjet tjetër instrument tjetër dhe i bjen aty në pregzimit diës se kjo është prevej provë mëkateve nuk është e vogull nga se është përmend malkimin këtë pun gjithashtu ka vdek njoni o si karani fatë këtë si dikujt me një shpi dhe familje e ti janë qugë dhe vajtojnë e qajnë në hallin e ti e vajtojnë nuk është edhe kjo vepër e vogull më katë i vogull po këten më katë e më, më dhoja ka thonë për nga mberi sallallalli o sallam sotani me l'unani fi dunja o l'akhirah dizana janë të malkum në këtë bot edhe Në thë malkimi për atët dy zana ka fillun këtë botë dhe vazhdan edhe në ditën e akiretet. Mizmarun indë njëma, zani i fyllit ose indë një mjetit, instrumentit, kur Allahu jakadon dikuj ndë një dhunti, jakadon dë një të mirë, e pasaj ajpik zime të ka bëk të, fkizan është zani malkum, o rinëtën indë musiba, dhe vajtimi kër njerit i bëndë një fatkesi. Në dhe këtën dy më kata, Prima këthëve që nukëndë vogla Nga se përkën veri sallallahu alaihi sallam Ka përmenjë se malqimi për atët dy zona Fidon këtë botë dhe vashëtan ditën akhiret Gjithashtu Ka thonë përkën veri sallallahu alaihi sallam Le kunenna fi ummeti akwamun Yeste hillune l-hirra, l-harira, l-khamr, l-ma'azir Kan me konë hadithi Bukhariot Ka thonë thon, Për Nga Mëveri Sallallahu A.S. Kanë me ardë për e umetit temë njerës Në më thonë kanë me qenë për e muslimanë Të cilët kanë me bo halal Kanë me bo halal zinon Më ndafshin Alkoholin Edhe instrumentat e muzikës Që të më thotë Këtë sejnë dhe kanë qenë dalumen Kone Për Nga Mëveri Sallallahu A.S. Dhe ndalej sa për këto vazhdojnë Derin ditën e kiametit Për Nga Mëveri Sallallahu A.S. Nga E çflet për mucizën se pejgamberi sallallahu alejhi vesallam nuk ka folur prej vetës, nga sa Allah ka thënë wa ma entika anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ai nuk flet për Hamendës, po ajo është ka flet pejgamberi sallallahu alejhi vesallam, ashpallesh ka i vjen. Kur ne pejgamberi sallallahu alejhi vesallam nuk kanë pas musliman, nuk kanë qenë musliman sahabët e pejgamberi sallallahu alejhi vesallam që almarr me këta vepra të ndaluar. Mi po pejgamberi ka lajmëru se kanë më dal njerëz të mbajtë të tëm, të cilës kanë mjaftu veshin që tive harama. Ne kanë mi logari të vogla ndoshta. Dhe kjo ka me çin shkaku që ato kanë më vepruar, kanë me pi alkool, kanë me bozinan, edhe kanë me përdorur instrumentat e muzikës. Ndoshta sot nuk është e paraqit mëse në muslimanëve, më kanë kaluën ka, ka pas traditat kësia, për aty e kanë thënë kur i ka rrot dikujt ndonjë musibet i ka rujt flokët, i ka heq flokët. Këtë e kanë bënë edhe gratë në at kohë. Është një traditë e vetë E pas saj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ia ka ndaluar kët vepër. Kur ka ardhmë këtu dinin, me dinin e Islam, edhe mbet kjo vepër e ndaluar kudo që të jetë, ndonët kush e pranon Islamin, edhe ata që thonë se kanë kët traditë i obligohet largimi pikë saj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thotë e ka mallkuar dhe ta transmetuesi e ka bolanet, e ka mallkuar i dërguar i Allahut, men halqa kush erun kokën e ti në dhe në rast musibetjet në rast fatkesijes në gjithashtu në rast fatkesijes në dhe të ka prej traditave të cilat kanë met në përvende është edhe ajo mshumja eftyros ose grithja eftyros dhe shkoqja e robëva dhe, dhe fjallë ë mirë ona ose ë mirë për neve, shka na ka gjetën, do të thotë këto fjalë janë vepra të cilat të sot kanë mëtejë edhe në popullatën tonë, edhe kanë çën traditë para islamit, para së mbyll pejgamberis sallallahu alaihi wasallam, dhe janë të vazhduar. Do thotë këto janë prej vejprave, shka për vepra që ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kanë dalu, dhe kosi llogarit vogla, miq po kanë për mëkate dhe të mdhëjoja, kanë dalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse i bie dikujt ndonë musibet, i vdes dikush, çhai mbi shufti rrezvet nga mrzija ose më shkul flokt e veta, taqënë se bojnë grat këta apo më shkoc çtesat e veta. Ose më thon mirë për ne, veçanë se ka gjetë neve kërkan se ka gjetë ose se si fjalë, domethënë të këtij kuptimit. Ka thënë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, la'anallahu al-hashimata wajhaha. Allahu akamalku at grua e cila e grih thyrën e vet ose imshon, vetë i mson thyrën e vet prej musibeteve, fatkesisë që ka ndodh, washaqat jaybaha, dha yaskay shkoc çtesat e veta o dajje të bilueli, o thubur edhe e qëtë rratë mirë për neve shka në ka gjetën, mirë për neve shka ka ndodhë me neve në gjithashtu pre vej pravet malkuma a prej mëkatëve të mëdhoja është ato gratë të cilat i heqin apo i hëllojnë vetë latëtyna kjo është prej mëkatëve të mëdhoja ose rallimi i dhomë dhe e kanë pas të raditë arat gradë për me këthi bukurijën e kanë pas qëfë midhen dhantë mes zdo dhami që me lanë prastir mes dhantëve ralimin e dhantëve dhe kjo është logaritë prej bukurijës gruas dhe kjo e kanë bonë në gjahiljetë e islami jaf kanë dalu dhe kjo është prej mëkatëve të mëdhoja gjithashto prej mëkatëve të mëdhoja është vizatimi i trupit më të to viratë Tana, e se nëndodh të na edhe këj është prej më katëve të më dhoja këte e kanë bonë në gjahiljet gratë shumë e kanë bonë dështëta më pak burrat ndërsa të ashtë bonët më shumë të burrat të gratë mi poketë këj është prej më katëve të më dhoja ka thonë bë nga beri sallallallaj e sallallaj në hadithin e Bukhariot lanë Allahu al-washimat ka ba Allahu lanet atë gratë Kë ka qenë e njërë të grotë, së ka qenë të burra, mutë të të ujratë, etashtë e joshëpën të burra, në të të të që bole anëtë, e të grotë të cilët, e vizetojnë trupin e të yra, wal mutanemmisat, dhe atë të cilët, i hodohin vetëla të të yra, wal mutethallijatilil husni, dhe atë grotë të cilët, i ralojnë dhëmë të të yra, për bukuri, al mugajjë, al mug Shka Allahu azza wajel ikakriunata. Në datë këtyre ka thon Abdullah ibn Umari ka fillu dhe ka bën lanet. Dhe ka thon jona pre grave muslimane kanë thirr Umu Yakub. Ma hadha, ka thon ja Abdullah, shikaj ti bën lanet ti këto njerëz, këto gra, pse i bën lanet? Ka thon Abdullah, wa ma li la'anu man la'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shka kam on që nuk i baj lanet, ato shka i ka bën lanet, i ka malku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Wa fi kitabillah ka than Abdullah ibn Omerit bile edhe libri i Allahut azza wa jall i ka mallku kta gra qalet wallahi laqad qara'tu ma bayna al-lawhaini fama wajadtuh ka than Abdullah ibn Omerit ke umu Yakub nana Yakubit ka than un e kam lexuar Kur'anin prej fillim dhe mbarim dhe çike mallkim çka te bote nuk e kam gjet ndersa ti po duan sh librin e Allahut qala wallahi la in qara'tih laqad wajadtih ka than wallahi me pas lexu ti Kur'anin prej fillim dhe mbarim E kështë gjithë që të ndëshka për ta themonë? Ka thonë, a nuk e kështë gjithë fjallën e Allahut Wama atakumur rasullu fëkhë dhuhu Wama anahakum anhu fëntëhu Atëshka jo ka obligu për nga mberi sallallarë i së më mirënë Dhe atëshka jo ka ndalu për nga mberi lëna E kështë gjithë këtë ajatë Në ajat, që këtë ajatë Hinnë krejtë që të ndalejësat të cilët për nga mberi sallallarë i sëlam i ka ndaluë Nëdatë çdo gjë që salem, ka Quran, është, njajshma, është, Andaj, është e kandaluar pejgamberisallallahu alejhi dhe selam, është kur me pas ndaluar Allahu subhanahu wa taala. Nëdatë çoftë e ndalej sa sunnet, çalli në pejgamberisallallahu alejhi dhe selam, apo ka ardhur në Kur'an, është e ngjashme, është e njëjtë. Andaj, në kusht e drejtë të muslimanit apo nuk është mirë për muslimanin, me thonë se vjen ndëndalej se do i thuhet ka e kandalupe pejgamberisallallahu alejhi dhe selam, e njohni për ne me thonë, deri librin e Allahut Kur'anin takshimi është ndalej sa tën. Nëse nuk ka Unë nuk e pranoj. Nëse nuk është në Kur'an, unë e pranoj ndalespjet e tërkujna. Po, do të më di që muslimanët e morrin dinën e tyre prej dy burimeve, prej Kur'anit fjalës së Allahut Azza wa Jalla dhe Sunnetit të pejgamberit Sallallahu Alaihi wa Sallam, që të dyja janë vahj shpallje prej Allahut Subhanehu ve Teala. Et ska ndallimi mes asaj të dyja, ka një ndallëm ajë apo disa ndallime, disa ndarje mes Kur'anit dhe Sunnetit, ajo është se Fjale Allahut, Azzajal, e që ka është në Koran, ka zbrit për Allahut me tekst, në më thënë është palje, po edhe teksti qysh është në Koran që ashtu ka zbrit për Allahut, subhanu më të arë. Ndërsa hadithi është për Allahut, e ka përcil për nga mbejri sallallari e sellem, mirë për tekstin e ka formu vet për nga mbejri sallallari e sellem. Mënyra që ka dalë është të formu nga teksti për nga mbejri sallallari e sellem. Ndërsa kuptimi ës ndërsa Kur'ani ashtë edhe teksti edhe kuptimi i prej Allahut subhanahu wa taala, pastaj Kur'ani me ta bëht ibadet Allahu lexohet namazi ndërsa sunneti nuk lexohet. Më rëndësi ashtu që tudhjat janë vah ashpallë dhe tudhjat mirën bazë për me jetu njeriu apo me zgjidht problemet e veta në jetën e vet. S'ka mundsi njëna pa tjetrën, s'ka mundsi njëna pa tjetrën. Nëse s'ka sunnët, s'ka Kur'an. Nëse s'ka sunnët Fjallë për nga mbejë sallam, s'ka mundësi me egzistu Kuranit. Andaj nëse sulmohët sunneti, dije se është sulmu Kuranit, fjallë Allahot Subhanu wa Tara, nga se gjithas shërimet të cilat kan ardhë, vërth të islamit kan ardhë në sunnet. Ska ardhë më njëra namazit në Kuran, përves obligimi ka ardhë. Allahot Zëzëzën Kuran, ka dhoha akimu salat dhe fallë në namazin, ndërsa për nga mbejë sallallallisem, na i ka tregu më njërën se si me falë. Allahu subhanahu wa taala obligon namazin, ka thane in salatu kanat alel mu'minina kitaben mawquta. Vërtet namazi është obligim për muslimanin në kohën e vet, ndërsa kohën ai ka kallzu pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam çdon namazi kur fillon koha e ati dhe kur mbaron. Ka thane Allah subhanahu wa taala du zakat ibn zecatin, ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam ai ka treguar sasinë e zekatit si cilë licenca si ipat. Natë, s'komunsi Kurani mu kuptou pas sunet. Pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam, ndaj Abdullah ibn Umere ka thanë se gruos me pas lexuti Kur'anin e kishë jet çesetashka po ta them unë se nga si çesetashka po ta them unë e ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe selam atash e ka thënë pejgamberi allahuna ka obligu me marr andaj ka thënë uma ataqumur rasul fa khudhuhu atash e ka obligu pejgamberi sallallahu se mirë ne mos e thane ndonjë çka vjen nga pejgamberi sallallahu se mirret edhe sklehet pra ashtu allahuna ka obligu dhe kjo është edukata e muslimanit kur vjen prej pejgamberi sallallahu alejhi dhe selam sikur me art prej Allah ota zhe o gjelë ka thonë për nga mberi sallallahu alaihi sallam në hadith ka ma orë një kohë dhe kelimi gjithë disa njerëz ulen koltuqet e veta dhe kur të ju thuhet ka thonë për nga mberi sallallahu alaihi sallam kanë me thonën ata shke e gjojna në Quran e lejojmë Ka lemru pe pyegamberis sallallahu alajhi wasallam për njerëz të këtij llojit, të cilët kanë jaft thë shtërinë në fjalës peygamberis sallallahu alajhi wasallam dhe kanë më thona e pranojnë veç çka tash kanë Kur'an. E ka thon peygamberis sallallahu alajhi wasallam, derisa mua mos dhon Kur'ani edhe diçka e ngjashme sikur Kur'ani, nëndotë zbrit Kur'ani, të cilën ne e kemi pranë edhe lexojna, gjithashtu edhe fjalët po e peygamberis sallallahu alajhi wasallam janë zbritje për i Allahut subhanahu wa taala, andaj Allahu ka thon wa ma antu qan al-hawa, kur flet peygamberis sallallahu alajhi wasallam nuklet për hamendjes, po shpallet asela i shpallut apo Ameri, në Amerikë çështja ka bërë çortë gruës si se timë pas leximit të Kur'anit, u kishte bënë çort kjo. Në thelë sigurt ta kishte lexuar me kuptim dhe ngadalë kishte medituar atë që ka ardhur çka ke lexue, e kishte marrë vesh se kleta tësh ka obligu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hin çka jetën e Allahut azze ve xal, çka ka dhënë pejgamberi merrna, në të çukur me pas urdhrua Allahu azza ve xal. Dhe për ksojna kuptohet se atësh e kanë dalu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e marr hukmen e marr atgraden ndalesas çka ka ardhur Kur'an. Kjaren Allahut subhanu wa tëla Prej tyra është dëndat edhe Të doje të ndalesis Gjithashtu prej vejprave Mëdhoja dhe më thanë haramën dhe të mëdhoja Që Allah zërgjali ka ndalu edhe Për nga më veri sallallari është atat të cilet e hajnë kamatan Kamata është prej vejprave të ndalume Dhe prej harameve të mëdhoja Edha ai i celi ose shen di kan me parat jo. e kamotes. Mos sot do njohuni prej neve, oni se ha parat e kamotes samo, qe oni pe mar jap jap ni drejt me parat e kamotes. Ja. Edha ai i celi ose shen di kan me parat e kamotes, ai qe han. Po nëse se han, edha me ushiçi kërkan prap edhe këtu është arabi ma, i madh. Dotat edha ai i celi e han. Edha ai i celi ose shen di kan tjetër me parat e kamotes. Edha ai i celi e shkruan at marveshje at drejti e cila bohnt me kamot. Edha e shkruan marveshën zakonesh kur hyr mendoni biznes të madh tregtar e fillojnë nevojna të marrveshën me shkrim edh ne janë i proitë të shkruan nëse në çat marrveshje ka kamot në çat marrveshje ai i cili e ka shkrujtën e ka haram mall edh as ti mallkub një ai sigurisht ka e hojn atë kamot më vo gjithashtu gjat marrveshës morrin dëshmitar me dëshmuan për marrveshën edh ata të cilët dëshmojnë mirën si dëshmitar në atë marrveshje edh ata janë prej mokatarëve më të mëdhej edhe ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wa sallam, "Wala u sadaka edhe aj e celi an dal zechatin. Dikush qe ka obligim zechatin, mir po aj nuk e jap. Theth pejgamberi sallallahu alajhi wa sallam transmeton Ibn Huzejmen Sahihun thi, ne Abdullah ibn Mas'udi ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wa sallam, "Akilu raba wa mukilahu ays li hakamatun, dhe aj e celi ushendi kan tjeter me kamot. Edhe ali mahu, duke e dit kta. Wal washimah dhe ai që e vizaton trupin e saj, wal mutawashshima, dhe ai që kërkon të vizatohet, ju bëhet kjo tatooza, wala wis sadaqa, dhe ai që e ndal zekatin e pengon, e ndal zekatin, ju ka bër obligim zekati, ai nuk e nxjerr zekatin. Wal murtadu arabiyan ba'd al hijrati, dhe ai i cili ka bën rida, ka dal prej dinit pasi u ka musliman, pasi ka hyr në islam dhe i ka thonë vetit musliman, pastaj ka dal prej dinit. Mal'ununa 'ala lisani Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawm al-qiyamah. Ka than Abdullah ibn Mas'udi, kto grupe njerze janë të mallkuar në ditën e Kiametit nga gjuha e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu ka një hadith tjetër, ka than pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "La'an Allahu akila riba" Allahu e ka malkua të që hanë kamaten wa mu kilehu dhe ata e cili u shqenë di kanë tjetër me kamat wa shahidehi edhe e cili dëshmon edhe dëshmitart që dëshmojnë në të marveshe wa katibëhu edhe e cili e registran e shkru në këtë marveshe hum fihi se wak të gjithë këto janë dë barabart në malkimin në Allahu subhanu wa ta'ala këto e berë muslimonini dobi aja është që shumë njerëzi nuk kanë kujdes aja është lonja e para vë në bankë Dhe thot ona nuk e marr Kamontën. Ai e parë u ka bën me Kamont, e kashtinje, ndoshta s'e ka, ka pas detyrush me miçu parat në bankë, edhe i ka çu me shefin e tij, i ka çu parat në bankë. E pastaj i është rrit Kamota. Dhe kur ka shku mi marr parat e veta, ka thon Kamontën se duan. S'du me hinë kët haram, të cilën Allahu zehzele ka bë. Bon, Ai ka marr parat e avë ka lënë Kamont. Tu menduj se kjo është di rupi Kamoc. A kë ka rruzë kia ti ushqia të me Kamoc. Atyre që ja kanë lënë Ata hojn peçatikamatës këtina. Ose, kë kanë ndihmuar me forcuca të bankën me paratë të këtina. Domethënë ato shkapolojën me kamot, kivëç është i ndihmuar me paratë e veta. Gjithashtu, hen atëlla ata selet e kanë regjistruar me marrveshje që kanë lanë para me kamot. Domethënë kta persona nuk lëruan prej kamotës këtrat. Kë hyë çka do të më vepruq kta, që mos më rënë që të ndalej, do të më morrët të paratë e kamotës, mos më ushqij familjen në shtëpi. As me ushidi kanë më ato para të kamotës, pa ato para të kamotës milion për shemb në rrugë. I shton rrugë shkelen njerëzit, jo më ushi dikush me ta. Jo më ushi, muli ruaj për haramit, jo se ka se vapi. Këshka ka kashtur rrugën me paratë të kamotës, nuk ka kur force vapi. Vet se ka shtotu për haramit që se kashtin ushimin në shpëtvet, as nuk e ka ushij dikan me ato para e kamotës. Në gjithashtu prej vej prave të ndalume, është hapja e vorrëve njerëzve që ka në vdekë parë syje. Ska arë syje e qil vorrët e njerëzve. Ka thonë pengamberi sallallahu alai sallam, La'na l'mukhtefi wa l'mukhtefia, Allahu e kabola anët, Ka hdithë ajshës rradi lanë, Se pengamberi sallallahu alai sallam e ka malkua atë i cilë e hapë vorrën e qil vorrët trupat e njerëzve i nëzirë, Pa kur farë arë syje, Pas e betë, Së kur të kur vdek njerëz, vërros, kujtojt, një njeri, ze i kanë varros, pastaj u kujtohet mas i vjet i hajdë se do i la më kap një andrruveinë se të dëshmor, nuk bën milionat. Ndërsa në sunet mbi anëres sallallahu alaihi wasallam që as vepra për veprave të ndaluar, mallkota i cilie vepron, nuk lejohet mo nxirr trupi i njeriut mas i ç'është varros pa arsye. Vetëm se por më bë qef e më më bëni një lloj feste dhe ditë kremtimi për dritën e dëshmorve, morën dhe i ngjallën i nxirrën trupat e njerëzve pasi që kanë vdekur dhe i ngjallën mrzijat familjeve tyre kja është prevej pravetë ndalume prevej pravetë ndalume që ka thonë për nga mberi sallallari gjithashtu prevej pravetë ndalume është më ju matë ndë një vlau të tanë me hekër ke matë kënë se pojmë shonë veç më ju matën është prevej pravetë ndalume ka thonë për nga mberi sallallari men është e shara ila e khihi bi hadidetin kush ju matë të vlau të vetë me hekër fa innal malaa'ikata latala'anuhu ammalqayn malakt hatta yadahu dair satalun hekr ammalqayn dair satalun wa in kan akhahu li abeehi wa ummih la sikurtiyat allahati prej nanas dhe babas vetem pse qiu ka mat me hekr emmalqayn malakt dair satalun hekrin saka un hadithin peygamberes sa son hadith tjeter ka than la yu shiiru ahadukum ila akhihi bisila Mësë ju matë ndë një të koshë vladë vetë me armë Fe innehul adri ahadukum Le allë shëjtani janë za'fi jedih i feka fi hafrati minë në narë Se ndosha shëjtani janë zërë pa dashë e prej dorës ti Edhe godet vladë vladë vetë me armë Dhe ki bjenë me një grobë prej grobë për gropë për gjehnejmit Pse? Sa për nga mbejë sa samë ja ka ndalum ju matë E ki vesh të lujton ju matë A pas ta je vred vladë vladë vladë vetë E ka hapë një grob ndasë se, se ka respektuar fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka saj për veprat e ndaluar është rishfeti. Morja e rishfetit ose kërkesa e tij. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si transmeton Abdullah ibn Ameri, la'na la rasulullah sallallahu alaihi wasallam er al rashi wal murtashi. E ka bë Allahu lanet atë i cili jep rishfet edhe ai i cili merr rishfet. E ka bë lanet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë Etjeri, ia prishfat edhe atë i cili e kërkon rishfetin, merr rishfat. Në dot rishfat s'ka asht. Rishfat është me dhon ti pasuri për më marrni deskat, që s'është hak i yti. Po me dhon ti pasuri për më marrni send që nuk ka nuk ka të drejtë i yti, nuk ka të drejtë jetja. Kjo është rishfat. Dhe ti e di këtë punë, shemboj Jezon Menjanin për tokë. E pasaj Keni dalë në gjithë Ose në mesin e burra Më gjikur me Kurana dhe sunet E pasaj Njoni për e tyri Dhe që i kisë ka hak në tokën Që ka të doshmja marë ati tjetrit Që ka ban Ati që ka me gjikur në qështja Shkon e je pasuri Të ujt që une kam hak të tokën Që kje është Që ka dhonë në rishfet Edhe i tjetri ashe e ka marë Që të janë hinë aditën e pingamberi Sallatësallatësallatë më thkum Mi për njon Po antu komunistat ja kanë marrë se ski drejtë me kanë ipasën. Ja kanë marrën një vakt, si tash i don me këtë token e vet s'ja kthej. E këtash ti mundohet, mundohet, mundohet, skomsi. E i thatë njoni për atij se të mpaguj, un ta nxirr ri token. Aiç ka i marrë por tash rifaxhi, ka marrë çhet. Ai hen mallkimt haditit pejgamberit sa selam. Amba çike shei ka dhon për me nxirr token e vet, pasurinë e vet, token e vet që nuk osh çka doni s'fat. Do no, që nuk ken Hadithën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndërse kin kët rast është të mbrojt hakin e vet me pasuri. Natat rishvet është kur ti don me dhon diçka për me mbrojt nisash ka s'është hak i yt me pasuri. Me armor dikujt hakën e vet me pasuri. Në këtë mënyrë që asht rishvet, ndërsa me mbrojt shtëpinë të anës, do të më ta prish shtëpinë, mundohesh mi ndal, mundohesh gjithë ammonia të smundet me mënyra e vetme me pasuri. Atëherë mbroj me pasuri kjo nuk është rishvet a isha e ka marrë, ka marrë rishvet ati që ke dhënë, jose, ti të ashtë jetë e mbrojt hakin tanë, drejtën tanë ndërsa dikush ato dashme të ammarë hakin tanë e kur është më pyjtja haki e të me mbrojt të lejotë me mbrojt me gjitha të shkajki mundësit e tua qofta jo me pasuri, ose qofta me fjal ose qofta me shpirt në gjithashtu prej vej prave të ndalume apo prej harameve të mdoja ashtë me Mos ka asmë për njërin. Me të çoptu trupin e Ajvanit, jo me therr, therrja e fetar, domethënë jo therrja të lejuar që ka lanë Allahu Azza Jazel, po më morbi a hek një kam kafshës. Ngase ka për mushrikve, domethënë për jo muslimanëve, të cilët s'e kanë dert me honger coftinën, dhe priton, aty ju duhet ni cop mish, domethënë i drejt, ta semer me prej lopën krejtë, ju duhet vesh ni cop mish, e lidh lopën e a hekni cop mishi, edhe e merrni pikavehëm. Kjo është provë ndalume, që është ka thonë për nga mberi sa dhësem, lajnë Allahu me nëmettele bil hajvan, e ka ba Allahu lajnet, e ka malkua të e cili, e masakran, e të soptan, ja hek të sopat mishet hajvanit. Ndjetashtu prej vej prave të ndalume, që është haram, që madhë është me marrë dishka prej gjallajsave të Allah të azëzgjën, shenj, e merrë lidh, edhe e merrë shenj me gjujtën ta, dhe i sa të mytësh. Apo dini me gjujt drejt Ase po dini me gjujt drejt Kjo është prevej pravet në dalume Ka thonë pengamberi sallallahu e salam Që Abdullah ibn Ameri thot Se pengamberi sallallahu wasallam, e salam E ka bo le anet Le ane menit teha dhe shenë Fihir ruh garada Pengamberi sallallahu wasallam, e ka malku Atë person i cili e merë Dishka prej gjallesave Shenë, metën Me gjujt Në ta Në thot e lirë Edhe Filon me gjujt në ta Në gjithashtu prevej pravet Ndalume, apo prej më katëve të më dhoja është Djegja e kafshës në ftyrën e saj milion shen Dhe më than, kafshës mim shumë në ftyrë Ash prej vej prave ndalume Ka than, tas më than, abdu dhe gjabir i bër abdullaj Radiullahan se për nga mberi sallallari vë sellem Për rrëth për nga mberit ka kalu një gëmarë dhe ftyrën e ka pas djekë i kan lanë shenë me ditë se gëmari kujt është dhe këta ja ka bon ftyr ka thonë për nga mberi sallallat e sallam la an Allahu ledhi wasamah Allahu e malkoft atë që ja ka bon këtë shenë ja ka djekë ftyrën gëmaret nëse në hadit për nga mberi sallallat e sallam tjetër kër e ka pa po gëmaren këtë forën ka thonë emma belagakum a nuk ju ka ardhjua a nuk ju ka mërin fjala eme اني لعنت لعنت من وسم البهيمه سواء قام بها لعنت قام ملقوا اتيلي يلن شيء اجيك كفشن في وجهها او ضربها في وجهها او امشن كفشن في يط جثثو بره عربه وتلهي است الكحولي كاثم بيغمبري صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر الله قام لانته قام ملقو الكحولين وشاربها ذاتي اتيلي بين الكحولين wa saqiha edhe ato i cili çet dekoid me pije alkool ka prej muslimanëve sot tecilat kur ti vjen nje shka pikrim puna ja po e marr vesh tashti do t'miçi alkool me pije në formë respekti thon se pije o thon po s'ban me lan pa pije ata edhe kjan sti malkum nje sicur ai i cili ka pi wa da'iha thate i cili ia shat alkoholin Dhe ata i cili e blen alkoholen Njoni blen për tjetër kanë alkohol Sem të e blen për vete Hennë në haditën e asiraha, për nga mbeli Sa o sram që është i malkum Dhe aj i cili e ka morrat rrushin e ka shtridh për më bën alkohol Dhe ata i cili ka kërku për mjë shtridh rrushi për alkohol Dhe aj i cili e ka morrat rrushin e ka shtridh për më bën alkohol edhe atë i cili e ka bartë alkoholin apo e ka bartë rushin për alkohol duke di që e i rush atë shku për alkohol a e ka bartë e ka qunë venin ku do të mu shtridh për mu bër alkohol wal well, mehmulet u i lej dhe ata i cili është ngarku alkoholin bëta ose rushi për alkohol dhe nëse njeri e ka ngarkun njonit janë ka ngarkun një tas me rush për me qunë një një vend dhe dinaj që është për alkohol a i person ose gaj pëtë me rush a i cili � Edhe nëse është puntor, se këtu një meselija puntorra, një ja uni ato punua dhe e kanë thirrë si puntor me ngarku me shkarku, edhe e dhe ai ditë që ai rushi keç ka nga të ngarkuë, çka shka të shkarkuë, është rush për alkool i, i al përgatitur. Është i sigurt në këtë çështje. Edhe ai fillon me shkarkuat alkolkehin, vetë hadithën e pejgamberis aûselam, edhe pse është për puntorva, argat edhe kia është i mallkum në hadithën e pejgamberit. Wa akila thamanaha, dha i cili han prej fitimit alkoolit. Kredi këto? njënë të malkum, që alën e pengamberi sallallah e sëndë, se Allahu i ka malkum. Në qëtë ashtu, hilja, pre vejprave, pre haram, me dhe më doj ashtë me bo hilja në shëriat, më mundu me bo dredhija. Ka arën hadithin e Bukhariu, trasmetan i Bdu Abbasit, se miërë të omër radiallani e kud, e kam dëzhuë, a mejrën radiallani duke thamë, ka të lëllahu fulanën, Allahu evraft filanin, a lum ja alam anan nabi sallallahu alaihi wasallam qal anuk e ka dit se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka than la anallahu lil yehud allah i ka mallku yehudit hurrimat alehimu shuhum fa jamaluha fa ba'uha sa allah azza wajalla yakabun yehudiva ne shariyatin yehudiva allah azza wajalla ka zbrit haram e kan pas me hanger vjamin kan pas haram me hanger vjamin sigortena çe eki me haram me hanger derren e shka bojnë muslimat dele gjunë dherën pasaj thë të të në nuk e ha dherën unë e marrë e shesë të një parët i ha e këto e kanë pas dalu me me hongër vjamin e hajvanatit jahudit e dhe të shka kanë bo të ta omejrë dhe jakabon asë ka ditët që a pengamberi sallallajsum ka than allahu i ka malku jahudit hurrimet alejhimu shuhum jakabon allah i haram vjamin fe gjemeluha fe ba'uha e kanë marrë vjamin edhe e kanë shkrije, pastaj e kanë shit dhe kanë hangur fitimin e vjamin. Ne thotë kjo është hile, tradhë, mënyrë e mashtrimit Allahu ta zezojë. Nëse Allahja kanë ndaluar atë vjamin, atë në mënyrë tjetër kanë hangur vjamin në më një mënyrë tjetër. Gjithashtu, as edhe sa çishë puna shembull, meselen e derës, dalë musliman të djujë derra, pastaj e marrin i çesën e hojë fitimin e derret, edhe thoi na nukina të hongër derren. Kja është mashtrim, mundon me mashtrua Allahun Azze o Gjellë, për që gjitha janë bo le anet, janë malku jehudit. Dhe kja është prave, pre veprave, pre harameve të mëdhoja. Dhe tëtët, mënyra e mashtrimit në fej, mënyra menzirë dredhia, me bon në fej, është pre veprave të mëdhoja, harameve të mëdhoja, me ka është përsonët e përfondojmë. Elhamdul Po hadithi, s a dini hadithin pe pyegambërit sallallahu alejhi dhe sellem që ka fol për çka çështë, ka thonë peygambëri sallallahu alejhi dhe sellem: "Let thabul lejali wal ayam, sakan meshkun nata dhe dita, sakan me mbaru, ndon ta s'kam u bon kıyameti. Fa ndo diçka, hatta tashrab fiha ta'ifan min ummatil khamr, de satapi ni pjesa ummetetem, njerëz për ummetetem kanë me pi alkoolin, yesmunaha b'ghairi ismiha, athirin apo e mërtojnë me tjetër emër." Ndon ta hile kanë mundu me ba, bon, alkoolet kanë ja heqë kimi narkol ka një aloni tjetër e emën, edhe pastaj, e pin, kënë se është bon halal. Nuk është kja halal, po dëndët kja është, hile, trati, mënire, mështrimit Allahot A.Z. dhe kja është prej, haramë dhe mëdhoja. Në subhanë këllam, në hamdikështë të ndërë, në stërë, shpërë, shpërë, shpërë, shpërë, shpërë, shpërë, shp